Kicsit meleg van, úgyhogy majd próbálok ilyen nyárias, vidám, rövid tanítást. Nem. Én próbálok, de amit el kell mondanom, azt, hogy Isten a szívemre helyezett, azt kénytelen leszek elmondani, úgyhogy remélem azért nem fog túl sokáig tartani. Ebédre mindenki hazajér. Amikor ugye a 20 éveimben jártam, bár furcsa, de ez már elég régen volt, majdnem húsz éve, vagy igen, akkor gyakran viselkedtem úgy, hogy teleaggattam magam fülbevalókkal, orkarikával, és hasonló ilyen merész dolgokkal, és mindehhez fölvettem az elegáns olasz öltönyömet, az aktatáskámat, és, és próbáltam az embereket így, meghökkenteni, megbotránkoztatni, és, és amikor láttam azokat az arcokat, amik így, amik így rám tekintettek, akár a buszon, akár az utcán, vagy egy munkahelyen, akkor így, így nagyon büszke voltam magamra, hogy nagyon ügyes vagy. Most, most jól oda tetted magadat, és mindenki látja, hogy te külön vagy. És nagyon sok ilyen dolgot csináltam életem során, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, és nem azért, mert én szerettem a fülbevalót, vagy, vagy így. Jónak találtam, vagy jól kinézőnek. Egyszerűen azért, hogy, hogy így másokat próbáljak megbotránkoztatni, egy kicsit így megütközni azon, hogy hogyan is viselkedem. És ugye voltak ilyenek, az, még az iskolában is, hogy próbáltam kilógni a sorból, rosszul viselkedni, rossz lenni, de ugyanakkor ugye kitűnő tanulóként helytállni. És, és ezt a, ezt a ilyen hogy az emberek ne értsék, hogy így megütközzenek, hogy most akkor hogy is van ez. És, és én ezt nagyon jónak találtam, Be, bevallom őszintén. Eh, ahogy készültem a mai órára, tudom, hogy ez, amit tettem, az így igazán nem jó, de benne vagyok az igében. Tehát, hogy, hogy ez az életem, amit én éltem akkor, az ott van az igében, le van írva, hogy mi vár rám, hogyha így, így viselkedem. És, de mielőtt ebbe belemennénk, hogy nézzük át, hogy, hogy mi történt az elmúlt néhány hétben, így ha mondhatnám, ilyen kicsit ilyen sorozatszerűen, hogy az előző részek tartalmából. És jelen pillanatban Kapernaum vidékén járunk, és ez csak néhány kilométerre van Magdalától, ahol korábban volt Jézus, Itt a Genezáreti tó partján. Sokszor kerültek már összetűzésbe a Jézus és tanítványai a vallási és politikai vezetőkkel, a farizeusokkal, a szadduceusokkal és a heródes pártiakkal, és itt sorolhatnám. Jézus már beszélt a tanítványoknak arról, hogy, hogy meg fog halni, hogy meg kell halnia és fel fog támadni. Szerintem ezt még ekkor nem nagyon értették, és az Ige is ezt mondja. És ugye láttak csodákat, ismerték Jézust, ezt tudjuk onnan is, hogy Péter vallást tött róla, hogy tudják, hogy ő valójában kicsoda. És ugye páral láthatták azt is, ahogy Jézus elváltozik, ahogy, ahogy ott vannak fent a hegyen, és lát, betekinthettek egy kicsit a mennybe. Tehát így egész jó dolgokat megéltek már együtt a tanítványok, Jézussal, és így nagyon nagy dolgokba mentek bele. Ugye a legutóbbi alkalommal megnéztük azt is, hogy, hogy az adó kapcsán is egy kicsit így megbotránkoztatta a, a, a vezetőket, akik gyűjtik az adót, és, és mire itt számíthatunk a mai részben, egy kicsit tekintsünk előre, lesz megbotránkozás, lesznek benne ilyen hatalmi vágyódások, és malomkővel a nyakában a tengerbedobás, kezek és lábak levágása, és... Ha így nézzük ilyen, nagyon, ilyen, ilyen, nagyon ilyen filmes beharangozót, hogy lesznek ilyen gyilkosságok, vízbe dobás, mint egy maffia film, nekem az jutott eszembe. És, de hogy valójában mit is akar Jézus nekünk ma mondani, azt, azt remélem, hogy ki fog derülni, és remélem, nem én leszek a gátja annak, hogy ezt ti megértsétek. Jövőszor menjünk elé imában, és kérjük meg, hogy valóban mutassa azt, meg, hogy mi az ő akarata nekünk. Lege Jézus, köszönjük, hogy, hogy itt lehetünk, és köszönöm, hogy az igéd így felfrissít, és bár a testünk így, így izzad és melegünk van, kérlek Uram, hogy így a lelkünket üdítsd fel a, a Te igéd által, nyisd meg a szíveinket, hogy tudjunk, tudjunk figyelni arra, amit Te mondani akarsz, és, és tudjuk letenni a hétköznapok gondjait, a, tényleg azt, hogy így a testünk így küzd ellenünk, és így elámosodunk, és melegünk van, és és mindenféle gondunk van így a testünkben. Kérlek, hogy így a lelkünk legyen itt, és tudjon, tudjon rád figyelni, Uram. Mutasd meg azt, hogy, hogy mit akarsz -e szólni ma az igéből hozzánk, és kérlek, hogy taníts mindannyiunkat. Jézus nevében. Amen. Szóval a múltkor, amikor itt álltam a pulpitostán, beszéltem arról, hogy, hogy minden tanításomban benne vannak a szadduceusok, a farizeusok, hogy így mindig-mindig ott van, na ma nem lesznek ott, ez, ez egy kicsit furcsa volt, de van, nincsenek. Ellenben újra szól lesz az ismétlésről, és arról, hogy ennek mi, mi értelme van az életünkben, hogy mi az, ami, mi az, ami így, így mozog az emberben, hogy mire akar ezzel tanítani, és hogy ez, ez miért is jó nekünk. Nézzük meg mindjárt az első verset a Máté 18. részéből. Ja, igen. Gondoltam, hogy valaki felolvasse, de ez nem lesz. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Ezt ha Márk evangéliumában nézzük, abból kitűnik, hogy így útközben ő, a tanítványok már erről így beszélgettek, és így próbáltam elképzelni magamban, hogy ez hogy is zajlik. Ugye Jézus így talán nem hallotta őket, vagy nem is akarta inkább, csak így, na már ezek megint így. Miket gondolnak magukban, de ugye ott vannak Péter, Jakab, János és a többiek, akik, akik így tervezgetik azt, hogy milyen pozíciókat is töltenek majd be, be a mennyek országában. Hát mondjuk Pétert nézzük, egy, majd darab halászfickó. Hát én láttam Jézust már, hogy így a mennyben van, ott voltam, láttam csodákat, gyógyítottam. Talán én lehetnék a miniszterelnök, vagy így a titkára a Jézusnak, így a személyi titkára, aki mindig ott van vele, és azért utasításokat osztogathat. És azt gondolom, hogy ezzel így vagyunk így mi is. Legalábbis én voltam vele, hogy ugye mit tettem már Jézusért, mi az, amit láttam, hogy én azért már most már kiérdemeltem dolgokat, hogy nézzük meg, hogy a ranglétrán ugye hova jutunk fel, mert... Há, mégiscsak, ha már, ha már mi vagyunk a legközelebbi emberek, akkor, akkor jogunk van ahhoz, hogy mi legyünk ott, valami vezetők. De? Amikor jártam Ifire, itt a gyülekezetben, igaz, hogy kétszer annyi idős voltam, mint az ifi korosztály. Ez egy kicsit így furcsán hangozhat, de, de, de hitben fiatal voltam, tehát azért végül is oda tartoztam. Akkor gondol gondolatban így felmerült bennem, hogy így, ha most járok Ifire, akkor majd én leszek az ifi vezető, és majd így. Hát van tapasztalatom, Isten, majd ugye megyünk a ranglétlen fölfele, és akkor majd egyszer csak nem is tudom, mi leszek. Ugye így a golgotában fölmegyünk a ranglétlen, de nem. Azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem az számít, hogy mi mit tettünk, és hogy, hogy ez, ez így megszabja azt, hogy milyen tisztségeket tölthetünk be. És amikor még ezen gondolkodtam, hogy Máté is eszembe jutott, ugye, Vámszedő volt ott, azért tényleg voltak ilyen tisztségek, hogy én vagyok az alvámszedő, akkor a vámszedők főnöke a, a kerületben, és a, tehát ott valóban egy, ő el tudta képzelni, hogy milyen az a ranglétra. Ezeket tettem már, ezt már megcsináltam, akkor egy szinten följebb lépek, és ez, ez, ez valahogy az életünkben itt a Földön ez működik nagyjából. Így az ember azt szeretné, hogy egyre, egyre egyre följebb jusson, és ezzel egyre nagyobb legyen. De. Jézus mit válaszol? Ezt nézzük meg a második a negyedik részig olvasom. Jézus oda hívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országába. Szóval Jézus nem mondja azt, hogy na hát, mit gondoltok ti magatokról, hanem egy kicsit így, így megszégyenítő, vagy így magukba fordítja a, a tanítványokat ezzel, hogy így odaállít egy gyereket. Ugye milyenek is ezek a gyerekek? Főleg abban az időben, hát joguk, az semennyi nem volt. Tehát még a nők alatt voltak. Azt ugye el tudjuk képzelni, a nőknek nem volt joguk, a gyerekeknek még annyi sem volt. És ez manapság változott, hogy kicsi, vannak a gyerekeknek jogaik, és nem tudom, de igazából a mai jogszabályok is úgy szólnak, hogy a gyerekek képtelenek. Tehát 18 éves korokig cselekvőképtelen, a házassággal 16 éves kor után korlát vagy akkor cselekvőképes, de egyébként 16 éves korától korlátozottan cselekvőképes. Tehát így szól a mai magyar jog. Tehát ma sincs igazából döntéshozatali joguk a gyerekeknek, sem ennyi. Ellenben... Ugye ott van bennük az a, az, az engedelmesség a, a, a szüleik felé, amit egyrészt az ige is előír, és a kisgyermekekben én azt gondolom, hogy ott van, hogy engedelmeskedek a szüleimnek, és, és ami fontosabb, hogy feltétel nélkül bízok bennük, és, és szeretem őket. Ezt most milyen van egy kisgyerekem, úgyhogy azért így, így látom, hogy ez tényleg így, így működik, és hogyha... Ha biztonságra vágyik, a gyerek, akkor oda megy apához, anyához, megfogja a kezét, és biztos benne, hogyha leugrik valahonnan, apa vagy anya el fogja kapni. Ugye? Tehát ilyen, ilyen a gyereki szív, így benne van az a, az, az odaadása a, a szülei felé, az atya felé. Az a... Értitek, hogy miről beszélek? Tehát e, ilyen, ilyen szívvel vannak a gyerekek Jézus felé is, hogy így itt vagyok, te biztos meg fogsz engem védeni, és ugye így szembeállítja a tanítványok hatalom elképzelését azzal, hogy ő milyen alázatot vár el. Az, arra, hogy most akkor milyen pozíciónk is lesz a mennyben. És ugye felmerül az, hogy te hogyan, hát rossz szóval definiálod saját magadat, hogy, hogy te tulajdonképpen mi is vagy ebben, hogy te van gyermeki szíved, van benned alázat, hogy benned van ez a hatalom vágy, amit a világ diktál, hogy minél többet megtenni, és minél, minél magasabbra jutni, és ezzel, ezzel éred el a célodat. És ha tovább megyünk az ötödik rész, vagy ötödik versben, ezt mondja Jézus, és aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Mit is takar ez a befogadás? Ugye itt gyermekekről beszél, de egy kicsit így tovább gondoltam a dolgot, azzal, hogy, hogy befogadtuk mi Mariannal, abigail így, vagy ti a saját gyerekeiteket. Én azt gondolom, hogy én Jézus nevében fogadom be, ez Isten ajándéka, és egyrészt felelősséget kapunk ezáltal, meg egy szolgálatot arra, hogy, hogy jól képviseljük az atyát a gyermekeink felé. És ugyanígy nem csak a fizikai gyermekekre gondolít, hanem a hitben gyerekekre, akik, akik éppen csak megismerték Jézust, és, és még nagyon újak abban, hogy, hogy ki is ő valójában. Én azt gondolom, hogy feléjük, az emberek felé való szolgálatról beszélít, hogy az ő nevében igenis, hogy feladatunk, hogyha befogadjuk, akkor úgy is viselkedjünk velük kapcsolatban. És ugye beszéltem az ismétlésről, ha megnéztük, ugye most az elsőtől a negyedik versig, hogy ugye tanítványok jöttek, hogy ki a nagyobb a országában, Jézus mondta nekik, hogy hát, fiúk, ezt nem így kellene, ez nem a jó kérdés. Akkor ha mivel tudjuk, hogy a tanítványok mindig mindent elsőre megértettek, akkor ha ellapozunk a máté 20. részéig, és ott felolvasom a 20 től a 27. versig, akkor meglátjuk, hogy a tanítványok valójában mennyire is értették, meg elsőre azt, amit. Azt, amit Jézus itt elmondott nekik. Akkor oda ment hozzá, az zebedeus fiainak, fiainak anyja fiaivel együtt leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok inni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharam ki is ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta, a többi tíz megharugodott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtunk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtunk. De közöttetek ne így legyen. Hanem aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Szóval, az ismétlés. Ugye a tanítványok itt voltak, vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, kicsivel később, újra jönnek, de azért hagyd legyünk mi ott melletted. És majd a következő ismétlésnél elmondom, hogy mi értelme is van ennek az ismétlésnek. Azt látjuk, hogy a tanítványok ugye egy kicsit így elbuknak ebben, és azt mondják, hogy hát, akkor mégiscsak hogyan legyen ez. De menjünk tovább, és akkor meglátjuk, hogy mi, miről is beszélek. A 6. és a hetedik verset olvasom. Aki pedig megbo megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ez a botránkozás más fordításban megbántás, vagy elgáncsolás, vagy gáncsoskodás. De az angolban olvastam a legjobbat, hogy, hogy a cselekedeteiddel bűn, bűnre viszel valakit, vagy kísértésbe kísérted a bűnre. Ami azt gondolom, hogy, hogy még közelebb áll ahhoz, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen amit teszünk, ha azzal bűnre viszünk valakit. Erről, erről beszél itt Jézus, mint botránkozás. És Főleg úgy beszél itt arra, hogy olyanokat viszel ezzel bűnbe, aki hisz benne. Tehát egy, egy kis gyermeket, egy, egy hitben egy friss hívőt, ha így eltávolítunk ugye, Jézus mellől, akkor majd meglátjuk, hogy mit javasol, hogy inkább mit tegyünk. És. Hogy már olvastam? Ja, igen, persze, hogy olvastam hogy ugye malomkövet kötünk a nyakunkba és beugrunk a tengerbe, ami én azt gondolom, hogy nem egy kellemes dolog, mert egyrészt ugye nem sok van benne oxigén, csak nem nagyon tudjuk kivonni belőle, és ezáltal elég könnyen meg lehet fulladni. Ilyet ilyen maffia filmekben lehet látni, ha néztetek ilyet, hogy bebetonozzák valaki lábát, és így bedobják a vízbe, és akkor úgy szépen végignézheti, hogy megfullad. De még ez is sokkal jobb hogyha így, így, így lesz véged, mint az, hogy megbotránkoztatsz egyet is ezek közül, a kicsinyek közül, amit elég drasztikusan hangzik meg, kell hogy mondjam. És azt is mondja Jézus, hogy, hogy kell a botránkozás a világban. Ugye, de miről is beszél? Én azt gondolom, hogy az 1 Péter második rész, kettő, 1 Péter 2, 6-8-ig, ha felolvasom és ha megtalálom, akkor itt Péter beszél erről, hogy mi is az a botránkozás. Ezért áll az írásban. „Íme, leteszek siomman egy kiválasztott drága sarokkövet, de aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkövé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igévnek. Ők erre is rendeltettek. Tehát, hogy valóban kell, hogy botránkozások történjenek, és ez azért lesz, mert nem hisznek Jézusban, és meg fognak botránkozni abban, amit ő tett, vagy amit ő, ő szánna az életünkre. És, ő, írtam erre valahogy egy példát is, <gül> hogy. Ja, igen, például nagyon-nagyon könnyű példa ezzel szerintem mindannyian találkozhatok ha úgy segítesz valakin, hogy, hogy az neked így, így nehézségbe beesik. És ez egy nagyon egyszerű például, hogy így mondjuk neked sincs túl sokat, de valakit támogatsz. És így így, így a világ látja, hogy, és megkérdezi, hogy te teljesen... Domi, bocs, visszafordítanád a kamerát? Mert eltekerted egy kicsit. Köszönöm. Nem? Sok. Ja. Nem, csak nem lát a családom, és ez fontos. Na mindegy. Szóval az egyszerű példa, hogy ha önzetlenül segítesz másokon, a világ ezen meg fog botránkozni. És ha Jézus nevében jössz és teszed, mert ugye szívedre helyezte, ezen az egyszerű dolgon is meg fognak botránkozni, hogy te bolond vagy, miért nem saját magadnak építesz, miért nem gyűjted össze, hiszen mi hasznod van abból, hogy te segítettél másokon. És nem fogják megérteni azt, hogy mint téged Jézus erre vezetett, és ezt ő kérte, hogy tegyed, és ezzel leszel nagyobb. Tehát, hogy egy kicsit így a világ szemében nem kicsit, ez egy bolondság. Valóban. És azon meg fognak botránkozni. És ugye a botránkozás. Domi volt. Ha, ha engem botránkoztat meg valaki, ugye azon így felháborodunk, megsértődünk, és és nem is tudom. De Jézus azt mondja, hogy teneted. Nem az, hogy, hogy más téged botránkoztat, hogy most az, a, az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy, hogy téged. Domi, megállítanád egy kicsit, és megjavítom. Még kikapcsoltad a kamerád, de egyébként lehetne látni is. Szóval Jézus azt mondja, hogy, hogy te neted azt, hogy, hogy másokat megbotránkoztatsz. Mások lehet, hogy meg fognak botránkoztatni. Ugye, itt beszéltem az elején arról, hogy én hogyan próbáltam embereket megbotránkoztatni, és megbántani azáltal, ahogy kinézek, vagy ahogy viselkedem. És ez egy jó ilyen polgárpukkasztás, amilyen, nézd, milyen kemény srác vagyok, és én ezt megbírom tenni. És, és ugye Pál is beszélt erről, hogy ha már így hívőként beszélünk róla, hogy minden szabad, de nem minden használ. És a pont azt mondta, hogy lehet, hogy én szabad vagyok arra mondjuk, hogy legurítsak pár sört, vagy nem tudom, de ha ez valamelyik testvéremet botránkoztatja, hogy így megbántódik ezen, akkor ne tegyem, akkor inkább ne gurítsak le pár sört. És, és ezek ilyen nagyon banális dolgoknak tűnhetnek, ilyen nagyon-nagyon nüansznyi kicsi dolgoknak, de én azt gondolom, hogy ha így, így Jézus így mondja, és ott van az igében, akkor az nagyon is fontos dolog, hogy ne botránkoztassunk még másokat azzal, ahogy viselkedünk, azzal, ahogy így teszünk dolgokat. És beszéltem az ismétlésről. Ugye itt a 6. hetedik részben olvastuk, hogy ugye lesz botránkozás, még a kicsinyeket megbotránkoztat, és, és ha tovább megyünk, nem kell messzire menni, a 19. rész 13 tól 15. verseig. Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük. A tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta, engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és áltávozott onnan. Szóval itt Jézus mondta, hogy vigyázzatok, fogadjátok be a gyerekeket. Kicsivel később a tanítványok jöttek a gyerekek, és mondták, na jó, Ezeket vigyétek innen, nehogy már ide jöjjenek. És szóval a tanítványok sem értettek meg mindent elsőre, vagy adott esetben másodikra, vagy sokadikra, de én azt gondolom, hogy azért vannak az igében leginkább a tanítványok ilyen bukásai, hibái, és meg nem értései, hiszen látjuk, hogy ezt mondjuk Máté írta, aki... É ja, tudjuk, hogy ott volt Jézus, gondolom, ő is benne volt a csapatban, és elbukott ezekben a dolgokban, hogy, hogy tanuljunk belőle. Hogy tanuljunk meg azt, és így bátorít Jézus, hogy oké, okay, nem értetted meg elsőre, amit mondtam, amiket talán a szavaim bonyolultak, vagy ahogyan hallottad a szavakat, az nem érthető. De van itt lehetőség, nézd, tanuld meg másodjára, vagy harmadjára, de a lényeg az, hogy tanuld meg, amit mondani akarok neked. És... Szóval ne bánts meg másokat azzal, ami, amire neked szabadságod van, itt, itt fejeztem az előbb. És a Jézus két dologra figyelmeztet ezek a gyermekekkel kapcsolatban, vagy a, a friss hívőkkel kapcsolatban. Egyrészt, hogy ne vidd őket kísértésbe. A másik, amire majd kicsit később lesz szó, az, hogy ne utasítsd el őket. Ne, ne kövesd el ezt a két hibát. És hogy miért ne bántsunk meg másokat, vagy miért ne botránkoztassunk meg másokat, azt a nyolcadiktól a kilencedik versig olvasom, és mindjárt meg is értjük, hogy miről van szó. Ha a kezed vagy a lábad botránkoztat meg téged, vágd le, és dobd el magadtól. Jobb neked, ha csonkám vagy sántánmégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vettet el az ölök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, és dobd el magadtól, Jobb neked, ha fél szemmel be az életre, mint ha két szemmel vettetnél a gyehennet E Felmerül a kérdés, hogy Jézus itt csonkításra hív fel, hogy menjünk, vagdaljuk le a kezeinket, a lábainkat, nyomjuk ki a szemünket. Én alig, ha gondolom, hogy így ennyire drasztikus, bár drasztikus a kép, de valójában nem fizikailag erre kér, hogy tedd meg, hanem, hanem ez egy olyan kép, hogy érezd, hogy súlya van annak, amire figyelmeztet, és... Valójában nem lenne elég, hogyha a kezed botránkoztat és levágod, mert hogy minden gonosság és minden a szívből jön. Tehát igazából a szívedet kéne kivágni ahhoz, hogy, hogy így kivágni a szívedet, hogy ezt el tudd domni magadtól azt a, a botránkozást, azt a gonosságot, vagy azt, ami így bűnre vihet másokat. Ahhoz kevés lenne az, hogy így, így megcsonkíts magadat. És ugye beszéltem a, arról, hogy az elutasításról, amit itt a... A tizedik versben olvasok. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Ugye azt tudjuk, hogy a gyerekeinkre angyalok vigyáznak, erre van egy nagyon jó példám, megtapasztaltam, hogy Abigail, nem tudom, talán pár hetes volt, amikor van egy nagyon szuper kanapénk, aminek egy hátránya van, ha ki van nyitva ágyja, és leülsz a szélére, akkor felberj. Tehát, hogy nem, nem kell túl nehéznek lenned, a lábai egy kicsit bejjebb vannak, mint ahogy a, a súlypont. Tehát, a lényeg az, hogy ültünk az ágyon, Abigéllől a kezembe, volt kb. ekkorka, és ahogy Marian is leült mellém, az ágy borult, és úgy, mint egy a méleghin egy t így eldobtam. Így. Körülbelül így repült, így arccal így, láttam, hogy arccal így ment a föld felé, és hát elkaptam, így fél így feldobtam, a másikkal elkaptam. Ez komolyan így történt, és közben ennyire volt a földtől a kiságytól, és így az ágyszélének húztam neki, hogy kb. itt a rossz elkapás a labdára, de... És én ezt így én nagyon megijedtünk, amíg én még kinyitotta a szemét, így félig alvás közbe becsukta, és így meg sem szólalt. És hát megkönnyebbültünk, és akkor azt gondoltam, hogy fú, de jó, hogy kézilabdáztam, és milyen ügyes vagyok. De igazából én azt gondolom, hogy valóban az angyalok vigyáztak rá, és, és nem engedték, hogy ott így jól fejre dobjuk, és nem hiszem, hogy örült volna neki, vagy túl egészséges lett volna. De, de én, én hiszem, hogy valóban a, a gyermekekre vigyáznak az angyalok. És ott vannak, ugye, Isten előttük egyfolytában és kapcsolatban vannak, és Jézus figyelmeztet, hogy ők ott vannak, és minden, amit teszel ellenük, az mindjárt itt van nálam. És nehéz elképzelni. Ugye? Tehát itt, itt figyelmeztet Jézus erre a két dologra, hogy ne vigyél kísértésbe, azzal, amit teszel, és ne, ne utasítsd el ezeket a gyermekeket. Én azt gondolom, hogy minden, és erre most itt majd lesz szó, jövő héten is pár daroglól, ami, amiről most itt beszélek, ha így nézzük a gyülekezetünket, hogy minden embert, program, és ez, ez lehet, hogy keménye hangzik, minden embert, programot és, és tanítást el kell távolítani a gyülekezetből, ami gátolja egyrészt a lelki növekedést, vagy arra vezet embereket, hogy elmenjenek a hittől. És az emberekről ugye lesz, lesz a jövő héten, hogy ki, mi, mit is érdemel ez vagy hogyan is bánjunk azzal, aki szándékosan teszi ezt. És a tanításról talán már volt is szó, hogy a hamis tanítókról, hogy ha olyanok vannak a gyülekezetben, azt el kell távolítani, és észre kell venni. És a személyes dolgaidban, hogyha ha így vannak kapcsolataid, és bevett gyakorlatok, szokások, és cselekedetek, amiket így, amiket így teszel, és ez bűnre visz másokat, vagy akár saját magadat, akkor azokat el kell távolítani, hogy ne legyen akadály, ne legyen ez, ne legyen ez olyan kísértés, vagy egy elutasítás azok felé, akik így hisznek Jézusban. Gyermekek, fiatal hívők, és, és ez így fontos, én azt gondolom. És ha tovább megyünk, az egyik kedvenc történetem lesz, akit szerintem mindenki ismer, most lehet, hogy egy kicsit ilyen viccesen fog kinézni, de elolvasom a történetet úgy, hogy nagyon sokszor szoktam, van egy ilyen könyvem, tényleg el fogom olvasni, belefér. Úgyhogy az elveszett bárány a címe egy kicsit megtévesztően, de nem, tényleg az. Ezt abig érlen, minden este a fürdőkádban, ezt elolvastuk nem tudom hányszor. De először most ne botránkozzon meg senki, ezt fogom felolvasni, hiszen a következő rész az eltévet, juh, néven fut. Szóval, a jó pásztor megszámolja a bárányait. Egy, kettő, három, négy, öt. Ó, jaj, az egyikük eltűnt. A legkisebb bárány elkóborolt. Hol van az a rakoncátlan bárányka? Remélem Nem érte baj. A jópásztor minden jószágáról gondoskodik. Elindul hát, hogy megtalálja az elveszett bárányt. Keresi erre, kutatja arra. Egyszer csak mégetést hall a korból. Íme, előkerült az elveszett bárány. A jópásztor karjába veszi és hazaviszi. Itt nyilván, hogy egy kicsit egyszerűbben van a történet leírva, de ezzel csak azt akartam így megmutatni, hogy... Tényleg a legkisebbek is ismerhetik, és ez egy nagyon-nagyon jól ismert történet. És talán ezáltal egy kicsit így, nem tudom, talán bagatellizálva is van, de, de felolvasom az igéből is ugyanezt a, a részt kétszer is. Egyszer a Mátéból, és utána a Lukácsból is. A Máté 11-től olvasom 14-ig. Mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltévedt közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban rül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elveszzen egy is egy kicsinyek közül. És a Lukácsot csak azért olvasom fel, mert egy kicsit nekem jobban érthető. És elvileg bejelöltem, csak nem. A vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók pedig így zúgolódtak. Ez, a bűnösöket, ez bűnösöket fogad magához, és együtt teszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek, száz juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja a barátait és a szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben, egyetlen megtérő bűnösen, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Csak azért olvastam föl a Lukácsból, hogy azért tényleg legyen mindig benne farizeus és, és írástudó a történeteimben, mert ha már egyszer azt mondtam, hogy mindig van, akkor muszáj volt most is, hogy legyen benne. Nem, tulajdonképpen nem ezért olvastam föl. Nagyon egyszerű dolog. Ha az atyának ekkora gondja van minden gyermekére, hogy tényleg utána megy és akkor nem csodó, hogy felhív minket arra, hogy ne botránkoztassuk meg, hiszen neki nagyon fontosak minden egyes gyermek, már hogy a gyermekei, mindannyian. És, és mire is akart minket tanítani? Ugye itt, itt a, jó, a pásztorról beszél, aki utána megy, és erről azért hallottunk már egy pár történetet, hogy, hogy mi is az a jó pásztor és hogy ő az, a béres ugye nem fog utána menni de a pásztor igen a juhainak. De ebbe a történetben most nem megyek bele, mert ez nem, nem pont ide tartozik már. És de a lényeg az, ha az atyának ekkora gondja van minden egyes gyermekére, akkor, akkor mi valóban nem jöhetünk ahhoz, hogy egyet is eltántorítsunk azzal, ahogyan cselekszünk, ahogyan viselkedünk, ahogyan beszélünk, vagy akár ahogyan élünk. És... És figyelnünk kell, ha már, ha már hiszünk benne, akkor figyelnünk kell arra, hogy miket teszünk. És ö, én azt gondolom, hogy ezt nem izomból kell. Tehát, hogy nem, úgy, nem nagyon oda kell figyelnem, hanem, hanem hittel kell mindezt megtenni, bízni benne, és, és akkor talán nem, nem is fogjuk ezeket elkövetni, hogy megbotránkoztassunk másokat. De én azt mondom, hogy legyen jó példa hogy legyen jó példa mindenki számára, hogy, hogy Krisztus elérhető legyen akár rajtad keresztül, vagy megérthető. És, és mondjuk, ha te vagy az, akit megbotránkoztattak, és ettől egy kicsit így el, eltántorodtál, vagy, vagy nem tudom, így eltávolodtál, akkor, akkor egyrészt bocsáss meg annak, aki ezt tette, másrészt nem kell ezért elmenni az atyától, ő az, aki keres, és utána fog menni, és meg fog találni téged, hiszen fontos vagy számára. Engem ezzel bátorított Jézus a mai napra, menjünk elé imában, és adjunk hálát neki. Lege Jézus, köszönjük az igédet, hogy adtad, hogy, hogy nyilvánvaló és érthető legyen mindaz, amit az életeinkre akarsz kifejteni. És köszönöm neked, Uram, hogy, hogy mindig tudunk ismételni, és mindig tudunk... Elég jönni, és te megbocsáltad azt, azt, hogy mi védkezünk, és, és köszönöm, Uram, hogy ismerhetünk téged. Kérlek, hogy itt valóban bocsáss meg a botlásainkat, és, és munkálkodj a szíveinkben, Uram, hogy ne, ne botránkoztassunk meg másokat, hogy, hogy a cselekedeteink és a, a mindennapi életeink ne eltávolítson tőled gyermekeket, hanem, hanem mint többeket tudjon hozzá közelebb hozni. Köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy szóltál ma, és Kérlek, hogy áld meg mindjártunkat. Jézus nevében. Amen.